Ba, Guk argiki galdetuk duguna da epaituak ez kondenatuak izatea, estimatzen baitugu uh, 2000-2002-2022an eginduten ekintza pazifikoa eta publikoa haien uh, adierazpen eta elkartzeko askatasunaren baitan kokatzen zela. Eta beraz uh, edozein zigorne horri gehi egizkoa izango liltzatekela kontestu horretan. Zigorak hor uh, prokuratunan dira denak, salbo baten kontra hori nolartzen duzue? Eh? Hau anberak azaldu du zer gaitia zein den, egia da pentsa genezakela um, zigor proposamena eskaera berdina izan zitekela denentzat, baina zehaztu duen bezala, desa behintasun bat ekin du pertsola baten kasuan. Urke jandu ere, ekintza labuja izan zela, bortzitzari gabekoa hori ere, konta hartuko dela espero duzu eta kontestuari ere, historikoari um, kasu eginez. E, Guz saiatu garen e, e, aipatzen e, zera da, da esplikatzea e, ustailaren ogeita iruko e, deialdia eta hamaika usiperatuei leporatzen zaien ekintza, ez da baida orokor batean kokatzen zela, hau da nahi izan dute e, Euskal Herriko e, prozesuaren, e, konponketa prozesuaren inguruko e, E, isi lunea salatu e, eta bereziki e, jakesez nal eta jon pahoten e, kasua salatu. Beraz kolkatu nahi izan dugu, ez da baida orokor batean, azk, zein zen azkenean ba, adierazmen askatasunaren luzapena, eta Astaldugu beste alde batetik eh, ekintza horrek orden publikoaren erasan biziki apala edo esrekiala shortu zuela, yakinik eta jandudan bezala azkenan ez da desmasiarik izan ez da izan ula txukeberezirik eta eta bizkila buja izan dela E, Aritzak igien naiz, bat dut a, tailaren ogeita iruan egin dugun ekimenean. Ba, aski pozik naiz, alare, lohtu dugu pentsatzen ginoena uxera ramaiten, a, ziren testigoak ere ongia zaldu dute. Pentsatzen dute pailea aski ulehko jai izan dela, baina gero prokudaroren jajera onartezina da, segitzen dute a, ez onartu emengo egoera, ez kontekstualizatuz, eta kondena bat izango deno, ba, ez da nahgargia izango guretzat. Naiz eta sinbolo moduan eman kondena bat gehiagida. Entzatu gire abakoitza gure inean azaltzen eta pentsatzen dut ongi kontekstuali eta ginen zilegitasuna azpi eta eta gero emaitzak ere erakutsi du balio izan zuela. Lusi, detsartzure, hausipetuetan zinen gaur, nola bizizan duzu epaik eta hori. Haukaren eman dizua, ere mintzatzeko presidentak nola bizizan duzu. Ba behongi, gu mintzatu gira, ashtapenean mintzatu gira. Eta sinez, gutaz ahro izan bar gira uste dut. Denok or mintzatu gira txandaka egindugu. Zuk zerre ganozutztoki prexidentari, zendako bruto duzu ekintza hori? Alebatetik, bistandena jon eta jakes be aske izan daitezen. Eta beste alde batetik alebatetik bistandena hor gira eta ikusten da gaur adibidez dienditzua izan da elkajetaratzea aki zen ere bai gainera eta besostengoa dugu ezer, zertarako ba, egoera hobetzeko aintzinatzeko gobernuak nahi dugu gobernuak entzun dezan gure hemeza eta dara eki bere eskutan hartu ar dezan arazoa. konponbidea negoziazioaoso asaldia.